І людські черепи, прямі мечі та криві монгольські шаблі З глухим хряскотом репалися Під булавами та татарськими шокпарами голови. І кров бризкала на всі боки, Щедро обагарюючи старе дерево заборов, І трупи захаращували людські проходи, і вогненні стріли та начинені горючим китацьким зіллям паперові ракети летіли навцілілі після вчорашнього приступу дахи будівель і підпалювали їх. І ядучий дим зіймався над городищем і виїдав очі. Добрині не знав, чи живий молодий воєводич Гріцько, чи вже полів, як полягли сотні захисників городища. Не чути було його голосу, та й самого не видно було. Тому, збивши біля себе кубку воїнів, Добрин'я відчайдушно захищав надбрамну вежу. «Тримаймося, хлопці, тримаймося!» – заохочував він своїх товаришів, що билися поруч. «Перемогти не переможемо, зате дорого життя продамо. А що може бути почестішим для воїна, як усвідомлювати, що загинув ти не задарма, що прихопив з собою на той світ одного, двох, а то й десятьох ворогів?» Та й б'ємося ми за рідну землю, за своїх людей, за праве діло. Його довгий двосічний меч разив ворогів безпощадно. Відбивав ворожі шаблі, протикав горлянки, розтинав голови навпів чи залишав криваву мітку на обличчі. Однак сила сил ломить. Уже в багатьох місцях татарі захопили забороло. Під могутніми ударами пороків упали ворота, і густий натовп озвірілих від крові ординців у заючих, рисячих, вовчих, малахаях, баранячих кожухах уірвався в городище і накинувся на беззахисних жінок, дітей та стариків. Виск, плач, зойк струсанули землю. На валах ще тривала січа, а в городищі почалася кривава розправа переможців над беззахисними людьми. З надбрамної вежі Добрині добре було видно, що робиться внизу. І він зрозумів, що це кінець. І тут його охопив божевільний шал. Він рикнув, мов буйвол, і одним ударом, який уклав всю свою силу, розчахнув навпіл Баатура, що підвернувся якраз під руку. Гех! Відразу ж вирвав спадаючого тіла меча і вразив другого з в живіт. Але той упав не назад, а навалився вперед, скувавши його дії. І втумить Добриня відчув, як щось важке торохнуло його по голові. В очах заблимали зірки, в ушах загуло, і він провалився в глибоку темну яму. І мариться йому, ніби лежить він горілись на возі, на снопах запашного свіжоскошеного жита. Віз їде, погойдується, поскрипують ярма, важко сопуть воли, небо синіє над головою але дихати важко, бо його притягнуто через груди рублем, і той рубель поволі сповзає з грудей до горла і от-от задушить його. Він намагається закричати, покликати на допомогу батька, який сидить попереду з батогом в руках, і не бачить, як мучиться син, та скрикнути не може, бо йому не вистачає повітря, забило віддих. Тоді він збирається силами, піднімає руки і штовхає рубель від себе, щоб хоч раз дихнути і криком чи хоча б стогоном покликати батька. Нарешті його свідомість прояснюється, і він розплющує очі. Ні воза, ні батька, ні жита, ні волів. А лежить він горілиць на валу біля дубового заборола, і на нього не валився проткнутий мечем Баатур із своєю вагою та рукояткою меча, що стремить у ньому, здавлює йому груди і горло. «Ах!» – намагається подати голос Добриня. «Ах!» – хтось нахилився над ним, стягнув набік мертвого баатура, а його схопив за чуприну, струснув і посадив під заборолом. Добриня жадібно ковтнув кілька разів холодного повітря і розплющив очі. Перед ним стояли два монголи, Молодший тримав у руці закривавлену шаблю, запитально дивився на старшого. «Прикінчити? Якщо поранений, то користі з нього ніякої. Кінчай!» Добриня підняв голову. «Чекайте. Я, здається, не поранений». Вражені монголи переглянулися. «Ти дивись. Він балакає по-нашому». А старший ногою копнув під бік, зняв з плеча волосяний Арканжель. «Ну, якщо не поранений, то вставай, орусуцька собака!» Він миттю накинув петлю аркана Добрині на шию, потягнув до себе. Добриня підвівся. «Іди!» – штовхнув ззаду молодший. Його звели з валу вниз, кинули в гурт таких же, як і він, бранців. Їх було небагато, сотні, не більше. Зате всюди, і на валу, і в городищі, лежали купи загиблих воїнів, Дітей, стариків, на стінах і на землі криваві плями крові, догорали потріскуючи і чадячи свердючим гаром будівлі. Ревла худоба, яку арати пастухи грабниками виганяли через розламані ворота у поле. Ніде не видно було жінок та дівчат, їх, мабуть, переможців вже вивели з городища. Одна тільки постать недоладно стовбичила посеред руїн. Пожариш та трупів. То був воєвода Всеслав. Добриня здивувався, побачивши його. Як же він залишився живий? Усі сини загинули, мабуть, і Грицька вже немає на світі. Онуки лежать порубані. Стара воєводиха десь поряд з ними. Невістки в полоні. А він живий, невидющий, нікому не потрібний. Навіть ворогам. Стоїть посеред гариш свого городища серед рідних і близьких йому, але мертвих людей. Простягай наперед руки, щоб ухопитися за що-небудь і не знаходить підпори, нещасний. Враз татари загевготали, захвилювалися. До городища в'їхав на баских конях гурт Нойонів. Попереду на білій кобилиці сидів невисокий, прямий, щоб здаватися вищим, чоловік.